Okay, i dag den 2. december har vi rykket studiet ud midt i Atrium på IT-universitetet. Som man lytter efter, kan man måske høre bordtennisboldene i baggrunden. Med hensyn til projektet, så er vi nået så langt, at vi øh, ligesom har delt det op i to dele, kan man sige. Øh, den første del består af, at vi selv øh, prøver at lære mediet podcasting at kende ved at podcaste, lave vores egen podcast og lægge det på vores hjemmeside. Og det er vi sådan set i gang med nu at lave sådan en podcast øh, den tredje i rækken. Og den anden del af projektet består så i at tale eller interviewe nogle af de danske niche-podcaster, som vi kalder det. Vi skal altså ikke tale med DR eller TV2 eller nogen af de store, men mere, vi er mere fat i den, den lille mand, så at sige. Det, det er amatør-podcasterne, som er vores fokus. Øh, problemet i dag har så været, at vi ikke rigtig kan finde nogen af dem. Der er meget få i hvert fald, og det er ikke lykkedes os at komme i kontakt med dem endnu, men det skal nok gå. Om ikke andet, så må vi jo tale med nogle udenlandske. Vi vil sådan set prøve at finde ud af, hvad det er, der, der gør, at... Øh, altså, hvilke barrierer der er for at øh, gå i gang med at podcaste. Hvad siger du, ikke? Det er helt rigtigt, at det har været ret svært at finde nogle danske niche-podcaster. Øh, det er mere som om, at det er nemmere at finde nogen, som, som laver noget... Hvad kan man sige? En form for portal... Nogle af de første på banen herhjemme er, er pothead.dk, som, som virkelig har grebet fat i, i, i teknologien og tilbyder, at man kan kommunikere gennem deres site. Ja vi har gjort klar, vi har lavet, vi har udformet interviewguide og med forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Vi mangler bare lige at få fat i nogle interview. Så er vi klar. Er vi kommer videre i dag i forhold til Sidst vi lavede en podcast uh, Vi har fået uh, Vi har set nogle uh, Hvad kan man sige Vi har fået et mere Nuanceret syn på det ikke også Fordi uh, Vi har stødt på nogle problemer I forhold til iTunes Feedreaderen Og nogle andre feedreaders måske Der er noget med standarder som ikke helt Er så altså, hensigtsmæssigt måske Hvad siger du? Jamen det er helt rigtigt øh, Man kan sige Den 29. juni Der blev der åbnet op for At, at den lille mand kunne få lov til at, at Broadcaste Helt kvitterfrit Gennem iTunes Gennem iTunes. Og man kan sige det er, jo, det er jo meget smart Og meget fordelagtigt Men, øh, men det der lige slog os i dag Da vi sad og arbejdede med, med netop iTunes Er jo at Så det vil sige der er en eller anden form for censur Der ligger og ned under all det her teknologi Ja, altså det kan godt være at Man kan bruge det som censur men, men samtidig er det jo også Det er meget godt at få indekseret noget Så kan man søge i det Men det svørste problem for mig At se Det er at øh, De tags Som man skal bruge I sin XML-fil Til iTunes Det er sådan nogle iTunes-specifikke tags Som ikke overholder standarder Og det Er måske problematisk Ja, der kan man måske sige At iTunes De har været hurtige ude øh, Med Som de er Ja Apple har været hurtigt ude mange gange før. Men man kan sige, at den her gang har de netop gjort det nemt for sig på længere sigt. Men samtidig så kan man sige, at iTunes er jo en, øh, en vigtig ting i hele podcasting-fænomenet. Fordi i og med, at, at iTunes begyndte at understøtte de her feeds i øh, ja, var det i juni, der, så var der flere millioner mennesker, der pludselig fik adgang til, til at lytte til podcast. Altså, så, så blev det ligesom øh, udbredt. Virkelig. I forhold til hvor man skulle have et andet program til at læse de her feeds. Så der, der er store fordele ved, at iTunes kom på banen der. Men, men øh, også nogle ulemper, så vidt vi kan se det ved det, Men ulemperne, de er ikke helt udtalte endnu. Vi skal også lige til bunds i det, tror jeg. Det skal vi helt sikkert. Men der er mange muligheder, og efterhånden som vi dykker ned i et par af dem, så, så er der kommet 200 nye muligheder og nye problemstillinger op, som vi er nødt til at tage, tage højde for Super Skal vi, skal vi kalde det en, en podcast for i dag?